yani unazungumziaje hili? Eh Mimi David Jubeki Asante. Naitua nani? Naitua ha, hmm, kwa kifupi. Ah, kwa kifupi sikuwepo lakini katika hili mchana nilipokuja nilikuwa na shughuli zangu. Mimi ni jirani, nyumba yangu ni hapa. Nilipokuja hapa niliona kinachoendelea kwamba ni kweli masikali walikwepo hapa na upekuzi ulikuendelea. Ni, ni, niombe rokusafa maki nataka eh, kwenda huyo ile. kwamba upekuuzi ulikuendelea na ni kweli vitu vingi sana vimepatikana humo ndani. Labda kuna. Na weo, kama jilani ulizungumziaje na hakuna ulezi wa sungusungu -sungu hapa kiasi kwamba mgeza kujua vitu hivyo vinapoingia? aina inakuwa ni ngumu kutokana na mazingira na hali halisi ya, ya jirani yetu jinsi alivyo Pasabu kwa sababu kwa muda mrefu usumbufu umekuwa ukiendelea kwa majirani. Kwa hiyo hofu ilitanda sana kwa majirani kwa muda mrefu. Kwa kuzingatia kwamba kwa huyu jirani yetu ni yeye pamoja na watoto si kwamba ni yeye peke yake. Kwa hiyo hata jana tulipofika kule kituo cha polisi usiku, polisi nao walisema hatuwezi kwenda huko kutokana na ubabe wa watoto wa yule mama. Walikuwa na wenyewe wametandwa na nini? na hofu. Kwa hiyo wakati mwingine ilikuwa ni ngumu sana kwa kwa majirani kujua hai. Kikizingatia kwamba katika upekuzi wa vitu vilivyoko humo bado vimeonekana vitu vya sehemu mbalimbali. Hata mi, hata sisi kanisani kwetu pale ngambo tume tumebaini na kuona kwamba viko vitu ambavyo viliibiwa na vimepatikana.